Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция е Окултната Библия. Втората лекция е Юда. И третата лекция е Юда. Първата идея за размишление е Скрития език и продължение на Юда. Следваща лекция е на 6 август. Започвам с Окултната Библия. Продължение от Стари лекции. Само дълбоката окултна наука. Разкрива и разкъсва завесата, защото тя е едновременно окултен гносис. Тайният смисъл на скрития език е голяма заплаха за видимия свят, сътворения свят. Например, змията е скрития действащ бог. Скрития древен действащ бог. От тази змия ще дойде истинския просветлен покой. Истинския просветлен покой. Чрез нея Бог ръководи съществата към себе си. Оттам идват изпитанията, а от Бог идва израстването. Дали имаш страх от Бога? Според Тайната Библия е окултната. Това означава, че това е процес древен и благословен. Защото страх от Бога в древността е означавало оздравяване, а това означава освобождение от сътвореността. Змията е скрита част от Бога за събуждане на несътвореността. Така казва Окултната Библия. За събуждане на несътвореността. Чрез змията Бог събужда себе си в човека и в човечеството. И така истинският човек започва да се заражда в Бога. А другите, обикновените хора, те ще се раждат от зодиака, тоест от зависимостта. Сатана или змията, пак казваме част от Бога. Негова таинствена действена част, която ни предизвиква и която ни изпитва. А самия Бог ни възраства. Къде? В себе си, змята е скъпоценен замисъл за нашето израстване. Затова тези, които осъждат, ще изостанат в своето развитие. Сатана знае, че е само служител на една могъща и всевелика воля. Иначе той е недействащ без Бога. Тоест, когато действа, Бог действа в него, когато не действа, Бог не му е позволил. Според Търгума или Арамейската Библия, човекът е книгата на Бога. Библията на Бога. Самия човек е Библията на Бога. И човекът е Богов вдъхновената книга. Но когато се умее да влезе в единство с Бога. За да познаеш Бога, трябва да срещнеш човек с вечен живот. И тогава ще бъдеш спасен. Трябва да срещнеш син на Бога. Зохар казва, няма дял в бъдещето от тези, които всеки ден не превръщат тъмнината в светлина и не чувстват горчилото като сладко. Исаия казва, няма различия между учените и неграмотните, защото запечатана е не книгата, а съзнанието. Сен Мартен казва, когато получим Духът Божий в себе си, ние се освобождаваме от Духът на Сатана, което е и замисълът Божий. Целта не е да разбереш Библията. Ти трябва да разбереш себе си. А след това трябва да разбереш Бога. Библията е на заден план. Ти трябва да разбереш себе си, след това и Бога. Но за да стигнеш до това е необходима една много тънка енергия. Иначе, егото може да се чете Библията колкото си иска, но то ще бъде потопено в тъмнина. Гностичната Библия не е логична, нито е буквална нито е научна, нито е религиозна, нито е философска. Казвам, научната истина в сравнение с Божията истина нищо не струва. Тя е пепел и прах. Същото важи и за другите изредени, религиозна, философска истина и така нататък. Същото важи и за общественото мнение и то е прах. Имаш ли любов, т.е. Бог в себе си, тогава и самия Бог ще ти види, защото любовта е Негова. Защото любовта вижда себе си. Той е реалността, а Библията е само малък отказ, отломък, пътечка. Пътят към Него не е да знаеш Библията нито да си религиозен, а да си истинен. Значи не е религиозен, а истинен. Истинността е път, която открива Неговата реалност. Истината не е знание, а дълбока, скрита реалност. Без себепознание, без неизменна любов към Бога Библията се обезмисля. И без тази любов човекът не може да осъществи реално самовглъбяване. Да имаш Библията и да имаш истинска любов към Бога това са много различни неща. Когато казваме, че Бог е любов, трябва да осъзнаваме, че ние всякога сме благословени, дори и когато потъваме при корабокрушение. Ние сме пак благословени, защото той грешка не прави. Истинският човек открива Бог в себе си, а не в писания, защото човекът е истинското писание. Библията е последствие, а Бог е причина. Ако не познаеш причината, последствията се обезмислят. Без живота в Бога, Библията нищо не струва. Тоест, трябва да влезеш вътре в системата на Бога. Без живота в Бога, Библията се обезмисля. А свободата става Наказание. водата се превръща в наказание. Не е важно дали си учен, свещеник, албанец или китаец. Важно е дали си любов. Много лесно е да кажеш Бог е любов. Въпросът е ти любов ли си или не си. Ако ти си любов, ще влезеш в Бога.